Ви чудово знаєте, що для гірських людей Осібно у календарі існують свята Не будемо вдаватися у тонкощі досліджень Чого для гуцулів у релігійних святах більше Поганства чи християнства? У контексті цієї книжки Тримаємо в умі, що їжа для гуцула Це додатковий штрих для витривалості і доброго здоров'я Але заодно і продовження природної феєрії фарб, фантазії, ландшафтів. Не вірите? Перевірте. Ось візьмімо таку смачну страву, як гуцульський гердан. Ви бачили справжній гердан, прикрасу і знамиста для жіночої шиї? Я обожнюю гердани і маю їх кілька. А тепер спорудіть кулінарний гердан, яким я частую своїх гостей. А для того, щоб іще і скуштувати його, робіть зі мною, робіть як я, робіть краще від мене. Беріть велику плоску тарілку, на середину переверніть до горідном літрову банку, а тоді майструйте їстівний гердан, викладаючи продукти так, щоб дотриматися форми цієї прикраси. Хто не може побачити на очі, хай уявляє. Гердан має форму розірваного кола, зауженого доверху, начебто для защіпки на шиї, і дещо розширеного донизу. А щоб дотриматися форми, намалюйте зовнішні краї гердана майонезом. Тоді ви не вийдете у нейтральну смугу, Тарілки. Отже, на дно тарілки викладаємо відварене і порізане кубиками м'ясо курки. Далі, на великій терці натираємо відварену картоплю, поливаємо майонезом. Тоді нарізаємо кубиками або штриму на терці відварений червоний буряк, поливаємо майонезом. Притрушуємо одрібненими горіхами і чорносливом. Зверху покриваємо майонезом. Нарізаємо чи натираємо морку. Зверху знову кладемо курятину. змащуємо майонезом. Ну як? Ви дотримали форми гердану? Добре. Але ж форма ще не все. Як правило, прикраса гусульський гердан – виграє усіма кольорами, такою ж має бути і страва. Як цього досягти? Просто. Викладіть на верхній шар майонезу у хаотичному порядку розеточку буряка, моркви, подрібненої петрушки чи зеленої цибулі, ягоди калини чи жменьку консервованої кукурудзи. Якщо ви переважатиме буряк, то у вас вийде пурпуровий гердан. Якщо кукурудзе, то ви з повним правом можете сказати, що ваш гердан – золотий. Тоді вийміть зсередини банку. Бачите, їсти гердан вийшов такий, що хоч зав'язує його на шию. Чим зав'язувати? А ви припасуйте зверху стебло петрушки чи пера цибулі. Ось вам і зав'язка. Правда, красиво? А як смачно! про те, ніщо не може зрівнятися зі смаком страв гуцульського святого вечора і великоднього столу. Але про все по черзі. У Ростоках, якщо хочуть похвалити господиню за багатство і різноманітність святкового столу, кажуть, тут хіба що лише тата-мами і крапликів не вистачає. І з нагадуванням про тата-маму Можна потрапити і у халепу, тому що може з'ясуватися, якраз і тато, і мама сидять за столом. А ось, натякнувши на відсутність крапликів, ніколи у пікантну ситуацію не потрапити, якщо, звичайно, ви не за столом на святвечір у Ростоках. Краплики – справа суто святкова. Її готують винятково на святий вечір. А як – зараз розкажу. «Моя бабця Гафія, та що Соломон у спідниці, пам'ятаєте, учила мене так».